Valhundskapen. En lång berättelse om handeln som tog plats många år sedan. Jag har väntat länge med att skriva allt detta. Det har varit en verkligt dramatisk upplevelse som förändrat mitt liv på ett allvarligt sätt. Min hjärna är sedan den upplevelsen uppkopplad på ett sätt som gör att jag tvångsmässigt kompulsivt kontrollerar allting innan jag lämnar min lägenhet. Om allting är i ordning och rent, jag dubbelkollar och trippelkollar även om allting verkligen är i ordning, lägger ner mycket tid på att besöka områdena i lägenheten innan jag går och den person som åtminstone brukade bo i närheten av det här området i Rågsved är ansvarig för den här typen av trauma. Jag vet att hon inte längre jag kan straffa mig för att jag ställer saker på fel Det är min egen lägenhet som jag bor i, men ändå, när jag skriver ner allt utlöser jag lyckligtvis dessa flaskvårds. Efter att ha återupplevt dem känner jag att jag äntligen är trygg och säker. Jag vet att det förmodligen är mitt eget fel att jag inte flydde Rågsved tidigare och missförde. Förstå mig inte, jag har alltid varit ganska ordningsam, men den här upplevelsen i rådsled kan möjligen bäst beskrivas som att hyra ett rom hos någon som utnyttjar en svagare ställning än sin egen på ett verkligt tyranniskt och traumatiserande sätt. Jag hade ingen aning om att en autistisk person är kapabel till något liknande. Och det är ärligt hållet riktigt skrämmande att personen faktiskt lyckades uppnå sina egna mål och är anställd någonstans. Och uppenbarligen har skapat en helt fungerande identitet. Persona för allmänheten. Eftersom allt hände för många år sedan har förmodligen Karma tryckt tillbaka på henne på något sätt redan. Hon är inte längre ut delar av sin egenhet åtminstone, men ändå. För mig låg också faktum att jag för tillfället dejtade en autistisk person som absolut inte alls var som Jag visste inte mycket om autistiska personer ärligt talat jag var bekväm med den delen av personligheterna, eftersom jag visste att de åtminstone var mycket förutsägbara. Men herregud, jag hade fel i det här fallet. Det som förmodligen var värst är dramatiska upplevelser på en annan lägenhet efter att jag flyttat från Rågsved vilket gav mig en anledning att, låt oss säga det, gå min egen väg i det hela och ta frågan om mitt hela i egna händer. Den här historien är i sig också kopplad till person som jag träffade och mitt autistiskt väg stumpat mig, och den personen honade mitt misslyckande öppet efteråt. Jag var rädd för att historien skulle kunna bli väldigt offentlig då och satta mig i ännu mer negativt läge på grund av den upplevda makt som dessa två personer hade över mig, den ena hade makt över mitt och den andra hade till synes smörkt över det som på tillfället återstod av min dignitet eftersom hon arbetade på ett visst stort förlag i Stockholm. Min djupa misstro mot andra människor kommer förmodligen från dessa erfarenheter som en kornam på de övergrepp jag fick utstå efter att jag fått aså i Sverige som HBT för flykting. Jag var till och med rädd att dessa personer skulle förstöra mina chanser att få svensk medborgarskap eftersom alla dessa personer hade. Låt oss säga djupat här friknande åsikter, även om båda två var grej. Det är en position, skulle jag säga. Jag kommer inte att uppleva eller genomgå någonsin igen. Och den här historien måste berättas för att sätta stopp för djupgående trauma. Min intention är att hela så gå vidare från all den här skiten. Och jag vet fortfarande inte vad jag har gjort för att förtjäna allt detta. Förmodligen ingenting. Förmodligen har jag blivit ett offer för omständigheterna och hamnat i de värsta möjliga utfallen av med död Nästan helt ensam. Konsekvenserna ekade flera år efter. Och jag träffade till och med någon som sa till mig att alla stödjande personer i mitt liv kommer att dö. mig eller dö och att jag inte kommer att leva länge efteråt. Jag är misär och ensamhet om några år troligen plockade upp den personens signal ifrån min trauma och förstärkade den. Låt oss bara säga att inte bara det som den personen sa var fullständigt skitsnack och att jag faktiskt lyckades uppleva mycket av den inre negativa programmeringen genom olika övningar och nå mina egna mål innan en rimlig tidsperiod, utan att Garman förmodligen har drabbat den sistnämnda personen på ett mycket starkt sätt. Ingen flyttade runt till samma stad och samma område var tredje eller fjärde månad utan att Anledning. Men låt mig fortsätta med berättelsen nu. Låt mig uttrycka det så här. Jag var vid det tillfället redan traumatiserad och är traumatiserad som hbtq-flykting som utsattes för förföljelse utomlands och upprepade gånger nekades asyl i Sverige, tillbringade ett år som papperslös migrant, återupptog asylfallet efteråt och. Även om jag fick asyl, alltså. utsattes jag för trakasserier och diskriminering även efteråt, och. utan att få någon chans till hjälp eller utrymme för helande. Inte riktigt. Det är verkligen tungt att sniva ner allt. Men det känns som om en vikt av tre olika liv faller på mina axlar, som någon på en viss Ni sa många år efter. När jag skriver ner allt känns det som om jag gräver upp en av de djupaste rustiga fragmenten från kniven som jag upprepade gånger igenom med. Det är vansinnigt smärtsamt och det känns som om jag just nu borde göra något annat istället. Men det visar bara att detta var den delen av trömmen som jag internaliserade förmodligen mest. Och anledningen till att jag inte pratade om det så länge var att en djupt internaliserade skammenhäll mig kvar i det tillståndet, som marinerade genom åren och mångan och påverkade alla aspekter i mitt liv och min känsla av sundet och trygghet. Handlade det verkligen om ordning i lägenheten? Nej! Det handlade inte om det. Det handlade om att den en gång utnyttja någon som uppfattade vara i en svagare position än de själva, och alla dessa människor var också djupt traumatiserade, och i slutändan skadade, skadade människor andra människor. Det mest tragiska av allt var att detta var den sociala grupp som jag till synes tillhörde och kunde finna bättre förståelse i andra grupper, och när man blir avvisad från alla möjliga grupper, vad har man då kvar? Men när jag skriver ner allt detta inser jag så, inte alls den fullständiga utanförskapen och den långa isoleringsperioden som följde efteråt under hela pandemin, krossade mig jag lever fortfarande och, och jag känner ingen skam över det. Om det är något måste du göra för att övarna riktigt trädda eftersom jag hittade styrka att tala ut utan rädsla för påfallider. Även om jag gör det anonymt och inte lämnar några personliga uppgifter som skulle kunna hjälpa till att identifiera dessa människor eller mig själv. Ja, först ignorerar dem dig. Sedan skrattar de åt dig. Sedan attackerar de dig. Sedan vinner du. Men okej. Okay. Jag ska försöka ta det vid för vid, steg för steg och ett steg i taget. Så i början av den här historien var jag verkligen inte i min bästa form. Jag hade obearbetade traumor från utlandet, från asylprocessen och från det gradvisa utanförskapade fientlighet jag upplevt i den del av lägenheten i sydöstra Stockholm som jag bodde tidigare i. Jag känner att jag kommer till en punkt där min berättelse skulle kunna ifrågasättas allvarligt, och vad har jag egentligen gjort för att nästan alla skulle överge mig så här? Var aggressiv, provocerade jag andra på något sätt. Jag vet inte men jag minns en sak. Att jag försökte tuffa till mig eftersom det fanns alldeles för mycket att ta i tur med för tillfället. Det som jag gjorde var att jag ändrade mitt utseende och klädde mig i alternativ stil. Funky hårfärg, enkel svart tunga kängor, travsiga jeans och punkter till exempel dubbar. Jag såg dock fortfarande inte hotfållt ut. Troligen lite öta men inte mer än så. Förmodligen gjordes tidbitet att min dåvarande flickvän blev mindre attraherad av mig. Förmodligen var det något som tringade henne i just denna stil. Förmodligen valde jag att ändra mitt utseende för att jag inte kände mig stöd av henne när jag upplevde hat i den dåvarande lägenheten och var tvungen att tuffa till mig. Hon sa bland annat till mig att jag tyvärr hade fått genomlida allt eftersom hon inte kunde låta mig bo ett tag i hennes föräldrars lägenhet med tomt gestrum på grund av att hennes papper var väldigt homofobisk. Det är rimligt. Även om det avslöjar problemen i förhållandet som jag ignorerade för tillfället och tänkte på det förhållandet som min livslina av någonsin har blivit andra omständigheter som jag kommer att berätta om stans Kanske var detta den typ av förhållandet som var avsett att misslyckas. De yttre omständigheterna satte allvarliga språkord i då inget kunde egentligen göras eftersom det på sättet sätt var ett hänvägsförhållande. Hon var den problematiska på grund av sin diagnostiserade antism och och jag var snarare ett slags vårdare för henne som gav någon form av trygghet och stöd till henne. Det var förresten ett riktigt bra val att skriva ner allt och analysera det så här, för nu ser jag allt tydligare och vet vilken typ av beteende jag inte kommer att tolerera i mina framtida förhållanden. Jag borde ha gjort det för flera år sedan. Men hur som helst. Jag känner att det är en riktig utmaning att börja med berättelsen eftersom det finns så mycket underliggande sammanhang som måste ut ur systemet först. Och jag inser också att om dessa människor någonsin skulle hitta den här berättelsen skulle de definitivt försöka vrida den. Sätta sin egen vinkel på den och anklaga mig för att vara våldsam. För att vara en bedragare och vad den nu kan komma på för namn eftersom jag tillhör en viss religion. Jag skulle säga det så här, vilka medel jag än använde för att nå mina mål gjorde jag det för att få trygghet och säkerhet, vilket inte har något att göra med deras egen trygghet och säkerhet. Jag tog inget från någon eller gjorde något trivelaktigt som tog någonting alls ifrån andra, som utnyttjade andra på något sätt. Aldrig. Om man hatar mig på grund av religion vill jag påminna en om att folk inom denna religion antas att de ska vara förebild för mänskligheten och att de uttryckligen är förbjudna att skada andra som ej tillhör den folk och den religionen. På något sätt, jag är inte någon förebild för någon alls men jag vill vara trygg, fri från diskriminering, hela så lämnas i fred, få en chans att hela så goter mitt eget liv. Är det så mycket att be om? Hur som helst, jag försöker börja här för tredje eller redan fjärde gång i taget. Med tanke på att jag försökte förklara sammanhanget i ett par stycken ovan kan allt kopplas ner till att jag, någon traumatiserad och i ett förhållande som redan höll på att missökas, blev tastat ut från den tidigare lägenheten och hamnade i hyresrom där hyresvärlden också var traumatiserad, diagnostiserad som artistisk och dolde dessa diagnoser för alla. Dessutom är de sig frivilligt på borta från sin familj eftersom hon tydligen inte kände sig tillräckligt stöd av dem. Allt hon hade i sitt liv var det första handskontrakten sina liberala studier på universitetet, sin hobby att si och inte mer än så. Hon kunde inte ens ha ett riktigt förhållande med någon. Det slutade med att hon dumpade sin ditt efter en månad eftersom hon bara kunde träffa henne bara en gång i månaden. Och han berättade uttryckligen för mig innan hon skrev under kontraktet att ingen hittills har bott hos henne mer än sex månader. Det var inte alls menat så alltså att det skulle sluta bra på något sätt. Jag ignorerade alla röda flaggor och jag fick förmodligen vara förtjänade på grund av det, men när man själv är traumatiserad är det ganska lätt att utveckla ett Stockholms syndrom. Om det fanns ens en enda stödjande person i min omgivning då skulle de genast ropa åt mig att råd helvete därifrån. Och det skulle jag förmodligen göra mycket tidigare. Om det inte vore för att jag fick en skarp kniv i ryggen av mitt ex som bakom till planerade planerat att dumpa mig och gjorde det i den värsta tänkbara stunden som man kan tänka sig. Men innan allt detta ägde ram fanns det en annan sak som satte ännu en ut sten i den tjocka muren av sammanhang som redan skapats. Den tidigare striden med hyresvärdarna, alltså med första hans gästerna, slutade inte heller bra förra gången. Jag kunde inte hålla det inom mig och hålla tyst om det faktum att jag i princip hade slängt ut från mitt förra rum. Eftersom den personen i rogsved var homosexuell har jag antagligen lagt en förklaring till att det berodde på att den tidigare hyresvärden var homofobisk. Men just nu minns jag exakt vad jag, jag sa i stundens hetta. Eftersom den tidigare hyresvärden kom spelade mig en annan romskambit för att tortera mig genom att vara mycket aktiv och högljudd sent på kvällarna när jag skulle sova fick jag bara fyra timmars samt per dag jag kämpade för att hålla mig vaken på min tidigare arbetsplats då genom att ha mina hörlurar på och bli prompt utskäld och till och med anmäl till närmaste chef när jag fortsatte att ha allmänniskorna i öronen, även om det tilläts där hos andra, och det enda sättet för mig att få lite sömn var att stanna hos min flickvän en gång i veckan varje helg, långt bort från Stockholm. När jag tänker på de omständigheterna skulle detta nog kunna krossa även den tuffaste människan i världen förmodligen. Jag minns knappt hur jag betedde mig då, men jag inser just nu att allt stöplade sig på på på, som en giftig glasagn över min kropp, och väldigt få grejer och relationer kunde faktiskt överleva då. Och jag har fortfarande ingen aning om vad som orsakade det hela från början. Varför jag behandlades så här, varför jag hamnade jag i hetluften av all, mitt i den äckliga högen av mänsklig giftighet och fintlighet. Men jag gör det rätta genom att gå igenom allt och få levande minnen och flasback. att ventilera är det enda sättet att väljas. Hur galet det än kan låta nu så blev det min strävan efter fysisk överlevnad och att hitta ett annat rum vad som helst, så långt bort från det tidigare stället som möjligt. Och hur galet det än låter nu så agerade den där personen som min frälsare i stundens hetta, och gav mig en fast där jag åtminstone kunde få en chans att sova ordentligt. Och till och med till hyresgästföreningen för att höra vad som kunde göras åt den tidigare hyresvärden. Och jag var tacksam för det. Även om avsmackliga kommentarer kom från henne då och då så avfärdade jag det som ett slags kurism, vilket var det misstag jag gjorde i mitt liv och om igen. Men som sagt inget kunde slå hela sju timmars sög. Det där stället i Rågsven som jag föreställer mig det i mitt huvud just nu var min fristad min trygghetsplats då tills skitans slog till. Jag skulle säga återigen att man inte har en annansta aning om hur det känns att berätta det så här. Jag känner mig lättare och tryggare. Det ser verkligen ut som om förtrollningen äntligen bröts. Inte bara har jag inre resurser att dyka ner i framman. Jag kan äntligen vara mycket välformulerad om hur exakt jag känner varför. Och vägen dit var, sagt, svår. Först var jag tvungen att ta mig till en säker plats och ändra miljön helt och hållet. Bygga upp en stark grund annars. Och först därefter, när ritan skapats, kan jag äntligen dyka under den. Och jag kan uttrycka mig tydligt om allt detta eftersom min hjärna äntligen har börjat fungera på den nivå som förväntas i min ålder. Om det finns någon bakomliggande moral bakom allt detta skulle en av dessa lärdomar vara att man måste hålla sitt intellekt intakt hela tiden, annars kommer världen inte att vara snäll mot den. Hur som helst. Den sommaren kändes det att det värsta var tydligen över, även om jag började misstänka att något var fel med min flickvän då. Vi deltog i Stockholm Pride. Alla gjorde tydligen det. Även Rocksvedpersonen. Men jag minns ett stort och läskigt stormmoln som hängde i fjärran när vi gick på Prideparaden. Det var väldigt symboliskt. Jag tror att det var i det här ögonblicket som hon började planera något hemligt och blev mer och mer avlägsel från mig med tiden. Hon berättade för mig att hon chattade med någon på natet om avlopp, vilket såg ut som ett mycket löjligt försök att dölja att något pågick. Sista gången jag såg henne var när hennes mamma hämtade henne i Lilleholmen. Det har gått för mycket tid och jag kan inte ens minnas hur det kändes just nu. Det känns som om alla sänder i min kropp har förnyats sedan dess. Jag tror verkligen inte att det är samma person längre. Sedan dess har förändringen varit så drastiska så det känns snarare som ett implanterat falskt minne. Även om jag skriver ner då jag känner en skarp smärta och sedan lättna. Förmodligen är det bara förnekelse eftersom min identitet blev mycket splittrad på grund av trauma. Men hur som hur... Det som började kännas riktigt fel, även om jag för tillfället ignorerade de röda flaggorna, var att jag en gång lämnade en otvättad matledare i diskon. Jag fick en väldigt lång rad arga sms från Rolksred-personen, vilket såg mig sakt ut som en överreaktion, men jag bestämde mig bara för att vara mer försiktig och undvika att trigga henne på något sätt. Och sedan, när det synliga obehaget från den här typen av känslighet överlappade med mina misstankar från flickvännen, sa flickvännen till mig att jag inte skulle komma hem till henne den här veckan. Det skulle vara omöjligt för henne att träffa mig eftersom hon helt plötsligt blev dragen till sjukhuset i Eskilstuna. Det kändes verkligen som att hon inte riktigt var säker på vad som pågick. Jag sa till henne att hon skulle hålla sig lugn och hålla mig informerad om vad som händer där ute. Det är intressant att jag minns allting väldigt livligt även nu. Det ser verkligen ut som att det här sättet att arbeta med trauma fungerar. Hur som helst, runt en vecka var hon okontaktbar, och sedan fick jag ett iskant testemest där det stod att allt var bra med henne och att hon kommer att höra och se till mig om tre dagar för att kommunicera något viktigt. Ärligt talat ger detta mig skräpkänslor, även nu. Om man vill göra slut måste man tydligt kommunicera vad som inte fungerar och varför. För att se om det är värt att fortsätta eller inte. Men beslutet måste fattas tillsammans på öppna och ärliga villkor. Det kändes som om man ville ha ett vaktspel i det här och där mig för saker som jag inte har den blickaste aningen om fortfarande. Så efter dessa tre dagar fick jag ett beslut i en mycket mån och över telefonen att hon låter mig gå. Min första reaktion var, vad fan var det som hände, men hon lade på luren och har aldrig någonsin svarat på mina samtal sedan dess. Nästa sak som hände en minut efter att hon lagt på var samtalet från akuten som frågade om jag mår bra och om jag har några självmordstankar nu. Det var återigen kallt. Jag tror verkligen att Karma slog tillbaka mot henne eftersom hon sedan 2020 inte längre i folkbokföringen. Antingen har hon skyddad identitet, jag vet inte varför eftersom ingen var ute efter henne, eller så har hon bytt namn, även om jag sökte upp henne noggrant och det inte fanns någon som motsvarade hennes födelsedatum. eller så har hon lämnat landet, vilket är ännu mindre logiskt eftersom hon hade ganska bra kontakter här, eller så har hon, med stor sannolikhet, dött under pandemin. Jag vill inte säga att det fanns karma i spelaktivet, men vem vet egentligen. Andra sa att hon förmodligen blev våldsam under sina anfall av skyddsoffer. Och hennes föräldrar tvingade henne att dumpa mig. Vilket förmodligen kunde ha räddat mitt eget liv. Rågsved-personen agerade som om hon var ledsen och stöttade. Tills hon inte var där. Som sagt, mitt mentala tillstånd då kunde beskrivas som vad fan har hänt. Är den helt jävla galen att dumpa en av de två personer i sitt liv som var hennes livlina. Förmodligen var det chock och förnekelse. Jag jag trodde i det ögonblicket att jag ärligt talat hade det bättre nu och att jag kunde bara träffa andra människor, och jag började dyka upp pappa samtidigt som jag fortfarande kände mig helt avträdad. Det var ett stort misstag, vad jag behövde om vår tid för helén, men det fick jag inte då, och jag blev förmodligen ännu spetsigare än vad jag verkade vara genom mitt utseende personen sa att hon beslutade att tiden för är över att börja och började rulla ut en lång lista med krav för fortsatt samexistens. Det kändes verkligen som att förmodligen ville hon inte ha mig där längre och att hon tolererade min närvaro från början bara på grund av mitt ex. Hon flyttade öppet med en och upp innan hon dumpade mig. Jag var fortfarande äldrens för avtrövband och förmodligen var det den tiden som ändrade min livsbana drastiskt. Från att ha varit ganska öppen och socialt till att senare bli en person som knappt orkade ta sig ut ur lägenheten och gå till mataffären. Den enda gången jag kände mig riktigt levande efter det var när jag äntligen fick mitt medborgarskap och mitt pass och reste utomlands. Jag projicerade tydligen mitt tillstånd på hela landet, och det är först nu som jag har påbörjat denna process för att reparera skadan genom att berätta min historia öppet och ärligt. Förra gången i gjorde började något förändras, så det finns inget att förlora och allt att vinna, som man brukar säga. Jag borde ha flytt på en gång, eller åtminstone har tänkt på att hitta ett annat ställe att på efter denna långa lista med krav som jag skulle ha gjort. Bara av alla dessa ständiga tvångsmässiga kontroller som jag utvecklat sedan dess, men som sagt var jag alldeles föravtrövda. Och därmed var jag redan förberedd för många besvikelser och hjärtekrossningar genom att återvända till marknaden i det här tillståndet. Ja. Jag tror verkligen inte att jag gav några bra intryck på andra, inte ens en själ som träffade mig då ville träffa mig igen, men jag hade den här riktigt dumma övertygelsen att om jag försökte tillräckligt mycket skulle jag lyckas. Förra gången lyckades jag faktiskt med att få det där exet i första hand eftersom jag bokstavligen spenderade massor av tid på att bearbeta och ventilera ut allt i olika former. Den här gången tog det längre tid eftersom jag inte sökt på socialbidraget helt år och gjorde ingenting annat än att bearbeta trauman, själv tillsammans med en tråkig. Jag jobbade häcken av mig för att komma någonstans, och jag måste göra alla dessa saker parallellt med andra, lika viktiga saker nu. Jag blir inte yngre med tid så jag måste göra det innan det är sent. Men hur som helst, det var någon som ville få kontakt med mig och ville inte ha ett romantiskt förhållande. Okej, sa jag började fatta med Jag behövde människor i mitt lag så att säga. Sedan började han visa upp sin älskade flickvän på olika sätt och jag blockerade henne helt enkelt. Jag behövde inte den här typen av grejer i mitt liv då. Det var fortfarande alldeles för förtryggande för mig. Sedan gick tiden och det var höst redan. Jag har bestämt mig för att flytta redan och två veckor senare fick jag en uppsägning av kontraktet från Ragsved personen. Rimligt nog, tänkte jag. Det fungerar verkligen inte varken för mig eller för henne. Och jag började leta efter en ny bostad. Jag anade jag vad som skulle komma att utvecklas då. Jag skulle säga att dessa sista nu. Månader i rådsvidd förvandrades till ett litterärt helvete, efter vilket jag inte kunde fungera socialt längre. Jag känner fortfarande det här avtrycket som dessa omständigheter ätsande in i mig, men min intention är att erkänna det bli gör med det för alltid. Jag kan inte leva så här längre, och jag tvivlar på att någon annan skulle kunna göra det. Det är dags att läka trömmen innan det är för sent. Låt mig börja med den eckoromantiska personen som jag blockerade när hon började visa upp sin flickvän. Hon började plötsligt stalka mig på en av en vecka innan Rågsved personen såg upp kontraktet. På grund av, enligt henne, en mycket vild dröm upplevelse som mig som upprefades av om igen, varje natt sedan jag blockerade henne. Ärligt talat. Om någon skulle närma sig mig på det här sättet just nu skulle jag tro att de är helt galna och hör hemma på samma mentalsjukhus som vi tex. Förstå mig rätt igen. Jag håller just nu på att kanalisera min iske över allt detta. Hon började prata om något som kallades för gasmagi jag har varit ganska fascinerad. Flera år efter upptäckte jag att hon faktiskt hade en mycket rudimentär förståelse för vissa teoretiska begrepp inom fysiken som jag senare skulle studera, så du var fortfarande det är ganska underhållande, även om jag fortfarande skulle betrakta henne som en tågstala som hör hemma på mentalsjukhuset. Jag vet inte varför jag alltid drogs till trasiga eller till synesstrasiga människor, förmodligen för att jag fascinerades av dem, ville hjälpa dem på något sätt eller kompenserade på detta sätt för mina egna brister. Men med tiden visade hon sig vara allt annat än dra sig. Annars hade hon inte kunnat arbeta på sin position på det förlaget i Stockholm. Jag är nu övertygad om att hon var fascinerad av mig och att hon bara spelade Tokyo och fick så mycket information som möjligt från mig eftersom jag av någon konstig anledning inte kunde hålla tyst när jag pratade med henne. För att sedan använde den informationen mot mig. Hon uppvisade vissa drag av psykopatiskt beteende som jag lärde mig att upptäcka först flera år efteråt. Även om jag fortfarande är ganska långt ifrån att kalla henne för en riktig psykopat. Det var nog något där i mellan Men jag tänkte ändå att man kunde utnyttja sin ställning och publicera en kreativ berättelse för att sätta mig på skam i Hon har fortfarande den här kaosmagiska grejen i sin LinkedIn-profil. Vilket visar att hon fortfarande inte har kommit vidare från allt detta. Hur som helst var det absolut värsta jag kunde göra mot mig själv under den tiden att jag skulle anförtro mig till och lita på den personen. Vilket ledde till att jag blev sårad inte bara en utan två eller tre gånger i rad vilket redan var för mycket för en så kort tidsperiod. När Rågsved personen kom tillbaka från London inledde hon en kampanj av trakasserier. vilket fick mig att tro att jag är ensam och isolerad i detta och att jag förtjänar denna typ av behandling. Trakasserierna tog sig bland annat uttryck i att jag lämnade in en ansökan om bostad och fick den godkänd. Den minsta lilla dammbit förvandlades till en skandal som hon tydligen bredde på sitt eget sätt och publicerade i sina sociala medier där jag inte hade någon tillgång där hon offrade sig själv och fick mig att framstå som en seriatidningskurk Precis som i den förra lägenheten fick jag mig att känna mig hjälplös och hotad hela tiden och en av de förvarvårande personer som fortfarande var antagligen på min sida var den där personen som med tiden förmodligen slutade samla in data och blev mer och mer avleksan Den här gången kändes allt värre eftersom jag förra gången åtminstone hade min flickvän och hennes samma mamma som hjälpte mig med den där förra röran. Och den här gången var jag nästan ensam. Och det var då den där känslan av att stå utanför alla möjliga sociala bubblor i staden och att vara ovälkommen överallt fastnade så hårt i mig att jag fortfarande vaknar upp i mardrammar då och då. Om de återstående människorna i mitt liv vände sig bort från mig eller försvann skulle jag vara helt ensam i den här världen. Detta är min största rädsla och det är det som driver mig att skaffa mig utbildning, arbetslivserfarenhet och så småningom flytta utomlands. Jag vet inte hur det skulle bli framtiden, men denna tunnelseende med ett svagt ljus i slutet av tunneln blev min enda livlina och jag började känna så exakt under den tiden av oändliga trakasserier. man på det hela bara trogs personen medvetet förstörde sin egen dammsugare för att skilja på mig och undvika att ge mig tillbaka det positionen för honom. Hon skrek så teatraliskt att hon inte alls brödde sig om mig och bara ville att lägenheten skulle vara ren så jag tänkte för en sekund att det verkligen såg ut som en vansinnigt snurrig förelse som jag tydligen avvisat även om jag aldrig tänkte på henne på det sättet. Det sista akkordet slog an när plötsligt blev väldigt tyst eftersom hon insåg att jag filmade hennes teatralik och honom att filma spela in tillräckligt för att kunna motbevisa alla anklagelser. Oavsett vad det är värt om personer någonsin snugglar över den här historien måste du veta att jag fortfarande har filmerna på min gamla iPad. Liksom alla bevis på alla trakasserier från sida, noggrant arkiverade och redo för säkerhetsspelning. Jag har till och med bevis för att hon skrev tärfärgade saker mot mig. Hon trodde att jag hade en penis som hade för avsikt att pissa över hennes älskade toalett med den och våldtade henne. Detaljerna skulle få dem med svag mage att spy på en gång. Jag lämnade det till en egen fantasi. Kows personer skrattade inte med mig åt de där helt löjliga saker. Hon skrattade åt mig och använde allt jag berättade mot mig på ett mycket smart sätt. Och för det inte är färgade vi bara att sig det fick mig att känna mig ännu sämre. Jag blockerade henne för andra och sista gången flyttade äntligen ut och kunde äntligen andas av tag. Jag minns fortfarande den långa och tysta bilresan från Rågs vid till mitt nya boende. Jag kände ingenting. Jag hade fått nog. Jag gav båda personerna makt över mig och jag fick stå ut med konsekvenserna, nästan ensam och övergiven. Och jag kände inget hopp om framtiden längre. Jag ville bara bli lämnad i fred. Det fanns ingenting kvar att säga. Bara tomhet in i mig och dövgörande tystnad.